اې واره دغه نقشه باندې تاسو نظر اسره واچویا زه په یو دکیو کلام یو شی په سر زمه داسې وګورم دا د دې ولختو لخت په دې درس ان کله تاسو مخک درسونه ورېدلې وي او مختلفو درسونه کې درسلور درسونه داسې چې د نقشې دي یا 15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 د روسي شمال او د روسي شرق دا غیر مسكونه یا د روسي مې وچ سوق کې نه و سیدل نو هغه د انسانانو ودانې دنیا بي خيت همروښ په لکم زیاته دتنه انسانان ګرځومې دي خو تر افریقا ځنګلونو او صحراګان د ودانې نه وي دا کې اورست ودانې شوی د مسلمانانو هغه ملکونه او بیا خاصه ور رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعثیا د غځه د بحث ځای د د لاګل کېدل ځای هغه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 مثلا فلسطین او, أو ورپسې د افغانستان دا سیمه او د افغانستان له بخوت خیرسه د افغانستان له بخوت د ترکمنستان سیمه او د ازبکستان او بیا د کوم ځای باندې چې ما گوته یې کده الختمې شي کده ور باندې د د کاسپین یا د قزوین بحيره یا د خزر بحيره دا یو مهمه نقطه دا, دا در سره په ذهن ته وساته سیمه هر سیمه د نړۍ تقريبا بينزاويا بي في سدا تيل دي ديزا دي من صادري او الدنيا ترتولو دير تيل مصرفون كاي قوم او هواات اغ امريكا ترتولو تيل دير تيل دي مصرفي ني واجدا تشي ترتولو دير ترټولو ډېر تیل دوی ذخیره کوي ترڅو چې په نورو خلکو باندې خرڅ کړي مصرفوي دوی ډېر او ذخیره کوي هم دوی ډېر امریکایانو یو پلان درلود هغه پلان دوی دی هغه پلان یو عملی ستراتیژي و دوی نوې نړیوال نظام بالا نوې نړیوال نظام ودهي معناه دهو وشبه دهي تولي ناريه بانه ده ده امریکي قوت ده امریکي اقتصاد ده امریکي فرهنگ ده امریکي اخلاقو ده امریکي اصولو حاکميات راش خود ده ده پارا چه دوی پا والاسونو بانده اخبر حاکميات او او ده تقانيكی چه حو ده ده مانگ پا لار رسر لار دوی باید ده فشار وسیله ده زن سروله چه لزن سروله ده د فشار واصلله تر ټوللو مهمه د فشار واصلله نن سبا دا ده چې ته د قوت لځان سرهول لري چې ی چاته حرکت ورک څوکله حرکته د یو څوک روان دهغلی موټه د تا سره وي چې ټپې نځای په ځ درږي چې بیرته انکې نو دی چلا دغه قوت مریکایو کشف کې چې دا قوت ن ټولې دنیا چې د ونه و دنیا ده دي دي دي؟ دي. دي؟ دي. دا حرکت چورکیه د دنیا د خلکو ژوند ته داسه شي تیل دي څه شي دي تیل دي ځکه چې په ټوله دنیا کې په دوسنی حالاتو کې د تیلو بدیل نه پیدا شوی نو سولر انرجی یا آفتابی انرجی دا دومره شوې ده چې ټانګونه تیاری، کښټي، فابریکه، ماشينونه، کمپیوټرونه درته پیوږره نه خلق د سکرو زمانی ته ګرته ګرځیدل شي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 یوه دا حسیمه چې د ماته ما تاسو خو دلته د عربین اړې او سره شاوخه ته زین او د غری کاسپین بحيره دا یوه دا د کاسپین بحيره شاوخه د کمزنه لخته ته او دا یوه حوزه ده او د عربین اړې او شاوخه ته منځنی د منځنی خطیز هواونه دا یوه بله حوزه ده دا دواړه په مجموع کې یوایي حساب کې نو دا 15% د تیل ورکی تولیدونیات یعنی د ټولې دنیا 15% د تیل لکم ځایږي له دې سندې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 او دغه پاره د ترکمنستان او د خزر د بهيري یا د قزوين د بهيري يا د کسپين د بهيري شته دري ولاديو شي نمونه دي ديوځه نمونه دي په دغه سيبه نن د تسلط لپاره ته ګوري ده افغانستان جزاکه ورده بحر يا رب او ولا د امریکا ده امریکا د اسفدان لار باندې په دغه شمالي اطلنټیک بحر کې راځي د جبل طارق له لار نه د مدیتراني تر داخلي د دې ترني د خواته د اروپا د دې خواته د افریقا ده بیا په دغه سمندر کې د دې دښتېګان راځي د هغه ځای د کوم ځای باندې شمه د د لخت څوکې کې ده د د سويز کانال ده د خواته مصر د دې خواته مصر په دې منځ کې و شپږ ته کیلومتره تقریبا یا یو څلور پنځه شپته کیلومتره ده دغه کانال انګريزان او اروپایانو په شریکه په د ترصوص الضغد مدي سمندر للضغس ري بحيره سره دا قريش دا ديخوته سعودي عربستان دا ويمن دا ديخوته مصر دا اريتريا دا حبشه دا ديخوته يوتوبيا دا زيك دا صومال دا سره بحيره دا هو دي سر ده ده ده دي سره وصل او دابيا ضغزيتي دريا عربيه بحر عربه او عرب سمندر ديخوته دا بحر هند دا لوي دي هند شمالي برخهته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 يعني في solamente Double لغة � sympath لغة بس? شضرناو بBravo Di Hok bomb. ثقلا يا ا في들ها snap. لم curs CDU Baiki. Ciılar ingni have aدي. accept me. وكيف. hier shuttle blast. ap diصل وال transportpancer.و ب boys.南 autora. Strange Blocks. 915 люди. waterproof. Coca-� threaded rehearsed. Dubivot.cn piuli.есть. lakeoa. así.pped.ік —sb öyle.此 on. Het cono. envoy. cud. FUCK.Mres. zeTheya.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 او د امریکالی موکلوگه اوه بثادا. ب czego ارتبا؟ ملا، اول چې د زیرا حهم بگه برناسات لیودة. و قلو ما روم ارتبان، اتب میتند رک میتند صفحه، بیکن ارتبانی مطنت در صمان وقتا در روز، بسید، السب، بання، السب 2017، ب superv Franz 24، و اسارمه فل line hasar روز و ال starting in the Baltic. تور اسر ارتبان تابعه د دې لپاره باندې کې دوه جوړې ده نلیکه بکل سندونه تیریږي کلب له غرونو تیریږي کلب له خورونو او کلب له زميلونو سره به به جوړوي د دې مختلف نور مختلف نور به جوړوي تر څو چې دا نفط د زیته ډیره ورسې هرڅه تر به دي پمپونه ورته جوړې شونه تقویې کې ودانې پمپ کنه ماشينو نه به د فشار ورته لګي دا یو خداشه د ډیره وکده ده او ډیره پر مصرفه ده دا یو خبرهمه خبره دویم علت د نامطلوواالی دا ده چې دا دیروسی لاه تیره شو دیروسی په خاه کې تیره شوي امریکایان او اروپایان نه غواړي چې خپل ستونه درروانو په پنجه کې ورکې چې تیل د چال لوکووره تېږي ا لاه چې ورته خراب شو بند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 زړه قرضونه امپليكې ادارتون کې کارام راکې راټایي نرخ هم در نور هغه د امریکایانو مخابوند ته نیسي مزایل به د امریکایانو د اروپا سره روابط خپل کمزوري کوي د منګ به بیا سره تازه کوي ځکه تاسو د منګي شوروي اتحاد کې سره شامل او کنه بند دغه وګونه مړ شي امریکا او اروپا نه واړي چې د راتلونکو څلونکو کلونو د په د دوی مړې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 څه دغه د 20 سم تیل کډاري تورکمنستان ته دی کډاري کاسپین دی بهیرې ته دی کډاري ازبکستان ته دی دغه تیل دوی د افغانستان سره د تورکمنستان سره حد او دته ورسره د ایران سره حد دی خليج خلیج راول دا که هم دلوسییا دلارې په نسبت د ممسافلهلهلحه لننده ده بیا نه غواړی چې خپله مري د د ایرانیانو په لاس کې ځکه ایران د غ سره مشکلات د غرب د ایران سره مشکلات او نه غواړی چې ایران دی دغه نهلی کې لوجه نه دومره قوی شي چې په غرب بې د فشار وارد کې او اه لحه دی هغه تهدید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 دغه د ټیل با دغه لارنه د خليج د ټیل وسریوزای په خپل کنټرول کې راولو ځکه هغه صنعت د ټیل د امریکایانو سره ده چې جوړول او تسفیق کولی او د اروپایانو سره ده زیاتره د امریکانو سره او سره زو اغلب خبره چې دوی مختل د دغه ټیل لارنه په ټوله دنیا باندې تسلط قائم کی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 نبه په پټنه یان وباندې هم خپل فشارونه واریدي او پروسان وبنه هم خپل فشارونه واریدي نور خلق د رقابت نه په دنیا کې د امریکانو سره نور خلق د رقابت په موډ کې د رقابت په وضعیت کې نه دي چې د امریکانو سره رقابت او کې جنجال او سره کوي اوس دلته د روسي استاتیګوري ما تاسو مخ ویلی ویلای چې 25% شو فاتل دا د دنیا لپاره د روسنا راوز